Wa kala rabbukum u du'uni Estegjib lakum Hadushim, levdia e plot Dhe gjitha falenderimet Dhe mirë njohja Jam për Allahu në zë ogjel Vetëm atë e adhurojmë Vetëm të kaji ndihim kërkojmë Vetëm ati i lutëm i të nauzojnë rrugën e drejtë Bete Mati, i lutemi që të na ruaj dhe të na strehoj nga çdo e keqe se cilës i druhemi. Qofshin këto rreziqet e tkëdia të, të dunjas, qofshin te ahiretit. Falëndëruar qoftë Allahu subhanahu wa taala për këtë fe madhështore. Për të fe të mrekullueshme dhe i lavdëruar qoftë Allahu azza wa jall që këtë fe nuk e bën një fe individuale, fe e cila të zbatohet thjesht vetëm nga individi, duke mos pasur lidhje me shoqërinë dhe me gjarr. Pra e lavdëruar qoftë Allahu Azza wa Jael që këtë fe e bën një fe kolektive. Fe në të cilën pjesëtarët e saj nuk gjen kënaqësi dhe rehati në këtë dynja dhe në ahiret vetëse me njëri tjetrin, kur janë bashk, kur kujdesen për njëri tjetrin, kur luten dhe i përgjërohen Allahut Azza wa Jael për të ndihmuar njëri tjetrin. Ky fakt, pra fakti që kjo fe është fe kolektive dhe gjithë pjesëtarët e saj janë si një trup i vetëm, duket qartë Në hadithin e Profetit sallallahu alei ve sellem, në të cilin ai përmend se besimtarët janë kelbunjani i mërxuos, jamrë si një ndërtesë e fortifikuar, në të cilën çdo pjesë saj ka rëndësi. Çdo individ kësa i kësaj shoqërie, pra i shoqërisë islame, ka rëndësi dhe të gjithë duhet kujdesen për njëri-tjetrin. Besimtarët janë si një trup i vetëm, thot Profeti sallallahu alei ve sellem. Nëse Ankohet një pjesë e trupit, të gjitha gjumtyrat dhe gjitha të gjitha pjesët e tjera të këtij trupi në shohën dhe shqetësohen për ta kuruar dhe për kujdesur për ta. Gjithashtu, ky fakt forcohet edhe më shumë në ajete kuranore dhe hadithe të profetit sallallahu alejhi dhe sellem, ndër të cilat mund të përmendim, thot Allahu Azza wa Jall: Innal mu'minuna ikhwe, praimtaret janë vëllezër te njëri tjetrit. Pra, vëllai kujdeset për vllain e tij. Kujdeset për të ofruar atij çdo të mirë, të cilën e do për veten e dhe për ta ruajtur atë nga gjëja e keqe, secilës i druhet dhe nuk e do për veten e tij. Prandaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith të saktë, askush nga ju nuk ka besuar me të vërtetë dhe plotësisht dhe tërësisht derisa të dojë për vllajin e vet atë që të dëshiron për veten e tij. Gjithashtu thotë Allahu Azza wa Jall në një aj kuranor, besimtarët dhe besimtarët jan miq dhe të afërm dhe të dashur te njëri tjetrit urdhrojnë per te mira dhe ndalojnë nga te keqijat gjithashtu thot Allahu Azza wa Jall në një titër ayet kuranor dhe ka per te sill zoti një popull te cilet e duan ate dhe ai i, i do ata po cilet jan cilësit e kytyre te cilet e duan Allahu Azza wa Jall dhe Allahu subhanahu taala i do ata cilësia tyre esh pra jan krenar dhe të fuqishëm dhe triumfues mbi mohuesit dhe janë zëmbërbut të dhemshur, të dashur për njeri tjetërin. Në nuk ka dushim që të pakët në nivelli mi pakët i dashuris, i mbështetjes dhe i përkujdesjes për vlajnë musliman dhe motrën muslimane, është lutja për ta. Dhe kjo duket qartë në hadithin, ose në këto hadith e dhe tekse që nëtë do të i përmëndim në këta emision, me të cilat Profetit S.A.R. në u dhezon që në të lutemi për njeri tjetërin. Në padyshim që lutja për njëri-tjetrin ka dobi të shumta në dunjën e ahiret. Pra, për kujdesja për vëllain dhe motrën myslimane, niveli më i vogël i saj dhe më i pakët është lutja me sinqeritet për të. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam duke na nxitur që të lutemi për njëri-tjetrin, të cilin e transmeton Imam Muslimi, lutja e myslimanit për vëllain e tij fshehtas është një lutje e pranuar tek Allahu Azza wa Jalla. Pra lutjet mund të jenë të pranuara ose jo të pranuara tek Allahu subhanahu wa taala, për shkaqe nga më të ndryshme, disa prej cilave i kemi përmendur në emisionet e kaluara. Por në këtë hadith, profeti sallallahu alaihi wasallam na përgozon se lutja për vëllain mysliman fshehtas është e pranuar tek Allahu subhanahu wa taala, është mustajabe. Dhe vjen një hadith i duke thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, pra tek çdo person që lutet për vëllain e tij mysliman, ndodhet një melek i përcaktuar, i veçuar që të bëj vetëm këtë punë. E ka veçuar Zoti Xheleshanu dhe e ka krijuar këtë melek dhe i ka përcaktuar si detyrë të posaçme për ta, thjesht që ata të lutem për çdo që lutet për vllain e tij musliman apo motrën muslimane. Pra tek çdo person që lutet për vllain musliman apo motrën muslimane, është një melek thot Profeti Sallallahu Alejhi Vesellem, i cili është ngarkuar me një detyrë dhe vetëm atë detyrë ka. Që ti thotë kti që lutet për vllain musliman dhe motrën muslimane, ti thotë amin. Ola ka bimsel. Amin, pra Zoti e pranon të lutjen tënde dhe ti të dën Zoti po ashtu si lutesh për vëllezhandë motër muslimane. Pra nëse lutesh për vëllezhanin për të mira, që Zoti dhe lëshanu i jap të mira të dunjasë dhe të ahiretit. Dhe ta ruaj nga të këqijat të dunjasë dhe të ahiretit. Meleku që ndron pranteje dhe kjo është puna e ti. Nuk ka asnjë punë tjetër dhe asnjë detyrë tjetër nga Allahu subhanu teala. I përcaktuar nga Allahu subhanu teala vetëm këtë detyrë. Dhe ai të thotë amin dhe ty gjithashtu. Për a zoti e pranoft lutjen dhe ty gjithashtu. Subhanallahu. E kemë ndier ndonjëherë ne në, në veten tonë kur lutemi për dikë që një melek qëndron pranë nesh dhe lutja e melekut është e pranuar tek Allahu subhanahu teala. Ky është një rast i mrekullueshëm që nuk duhet na shpëtoi nga duart. Dhe shumë nga selefet, duke qenë se lutja e melekut është e pranueshme, dhe duke dëshiruar që edhe lutjet e tyret pranohen tek Allahu subhanahu teala nuk luteshin drejt për drejt për veten e tyre por luteshin për vëllezërit dhe motrat muslimanë pra luteshin për vllain musliman me të njëjtën lutje të cilën e dëshiron për veten e tij pra dikush nëse dëshironte një çështje, nga të mira të dyshas, apo të ruajë nga diçka e keqe, lutej për vllain musliman me këtë çështje duke shpresuar që Allahu subhanahu taala ta pranojë duanën e tij dhe duanën e melekut për të. Për kjo është një mundësi e mrekullueshme e cila sigurisht që konsiston dhe synon që muslimanët të luten për njëri-tjetrin, dhe ta shikojnë këtë botë si një vend në të cilin ne punojmë vepra të mira, por dhe një vend në të cilin ata jetojnë kolektiv. Jetojnë në një shoqëri së bashku ku të gjithë pjesëtarët e kësaj shoqërie kujdesen për njëri-tjetrin, dhe dëshirojnë për njëri-tjetrin atë që dëshirojnë për veten e tyre. Thot profeti sallallahu alejhi dhe sellem në një hadith të cilin e transmeton Imam Taberaniu dhe ka kozderuar Hasan Sheikhul Albani, Allahu hum sheroft gjith. Thot profeti sallallahu alejhi dhe sellem, çdo kush që kërkon falje për besimtarët dhe besimtarët. Allahu subhanahu teala ka për të shkruar për çdo besimtar dhe besimtare që ekziston në botë një të mirë, një sevap. Sa besimtarë janë sot në botë që dëshmojnë që Allahu subhanahu teala është një vetëm, që Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem është i dërguari i Allahut, që besojnë Kur'ani është kushtetuta dhe ligji i jetës së tyre dhe besojnë ringjalljen dhe kthimin tek Allahu subhanahu wa taala. Janë me mira, me qindra mira, me miliona, ndoshta me miliarda për çdo besimtar dhe besimtare, nëse ne në lutemi dhe kërkojm falje. Dhe lutemi për diçka, për secilin besimtar dhe besimtare, kemi ngjë një mirë. Me miliona të mira, të cilat i përfiton besimtari thjesht me një lutje të sinqertë që adriton Allahu ta zeh. Ja këto përfitojn ai parë, sepse Përfiton nga një të mirë për çdo besimtar dhe besimtare për të cilin lutet. Shtimi i të mirave do thot thot të thotë fshirë gjunafsh. Fshirë gjunafeve do të thotë afrim tek Allahu subhanahu wa taala, përgjigje lutjeve të tjera, shtim i risku dhe begatisë nga Allahu azza wa xal dhe shumë më shumë të mira të dynjasë dhe të ahiretit. Përfitimi i dytë, përfitojnë gjithë besimtarët dhe besimtarët me lutjen tënde, dhe ata e ndjejnë mbështetjen dhe ndihmën që u vjen nga vëllezërit dhe motrat besimtarë. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam jo zbret ndihma dhe fitoria nga Allahu Azza wa Xel nëpërmjet lutjes së atyre që janë të dobët nga mes juaj. Pra të doptve, për të dobët, njerëzve pa mbështetje, të pafuqishëm në dukje, por të fuqishëm me Allahun Azza wa Xel dhe me lutjen e sinqertë që ata drejtojnë. Kështu, pra besimtarët dhe besimtarja e ndiejn mbështetjen e fuqishme të vëllezërëve dhe motrave besimtar kudoqofshin ata, nëpërmjet kësaj lutjeje. Nuk duhet që ne të neglizhojmë në të tilla mirësi që Allahu subhanahu wa ta'ala na ka mundësuar që ne të fitojmë me të tilla lutje. Foth Allahu azza wa jall, në një ayet kuranor u ka ndreguar mënyrën se si duhet të lutemi për veten tonë, për prindërit dhe për gjithë besimtarët, madje kjo lutje është bir pjesë e lutjeve të namazit tonë. Pra, në çdo teşehhud, çdo namaz ne lutemi me një lutje të tillë, sepse është një lutje e mrekullueshme dhe sevatet që vijnë prej saj janë të shumta. Foth Allahu azza wa jall, Duke na mësuar se si të lutemi, "O Zot, na jep mirësi mua, për prindërit e mi dhe për të gjithë besimtarët në ditën kur do të bëhet llogaria." Kjo është një lutje shumë e madhe. Së pari, jë lutur dhe ke përfituar për veten tënde, sepse jë lutur për faljen e gjunafesh. Dhe falja e gjunafeve ka sefavete të shumta dhe brigati dhe të mirën në dynjën dhe në ahiret dhe në këtë mënyrë i afruart tek Allahu subhanahu wa taala i ke dëshmuar ati ndëmini në sinqeritet dhe një kërkesë me përunitë që ai të të mbulojë të meta të tua ti përfitove së pari vet me lutjen që i drejtove Allahut azza wa jall së dyti ti ke kërkuar falje Allahu subhanahu wa taala për gjithë besimtarët e besimtarët të gjallë apo të vdekur që ofshin të cilët janë me miliona dhe miljarda gjatë kalimit të viteve dhe shekujve Pra ti elutur për të gjithë këta besimtarë dhe besimtare, dhe sigurisht se e dëgjuat në hadithin që tham më parë, për çdo besimtar dhe besimtare, ti ke fituar nga një sevap. Ke fituar nga një mirësi e cila përsëri bëhet shkak që ti të, të fshihen gjunafet dhe të ngrihesh në gradat tek Allahu Azza wa Jell. Në këtë mënyrë ti ke bër dobi i gjith besimtarve dhe besimtareve, të vdekur apo të gjallë që fshin ata, të vdekurve duke fshir gjunafet e tyre, duke ndihmuar edhe pas vdekjes. Ko dhe vënd në të cilin, as kush nuk mund të ndihmoj, vetëse vlaj dhe motra besimtare. Pra duke u lutur për ty, ti ke përfituar edhe pas vdekjes. Se treti, je lutur për prindrit. Sa do lartë qofshin ata, për prindrit që të kanë lindur, për gjyshës të rgjyshit, deri ku të shkoj pra tek Ademi A.S. dhe në mënë babaj dhe nëna, jon e par. Pra je lutur për gjithë prindrit e tu, dhe kjo ka një sevap të veçantë sepse e konsiderohet bamirësi ndaj prindërve. Madje shumë dietar kanë thënë që bamirësia ndaj prindit fillon në momentin kur ai vdes. Pra me lutjet e tua, me punën e mira që i përkushton Allahut subhanu teala dhe çdo sevap shkon tek prindrit, të, të cilët kanë edukuar lutjet, kërkimin faljes, sadakaja dhe punën e mirë të cilat i jep dhe i shpenzon për nit Allahut subhanu teala, të gjitha këto përkthehen në sevape, të cilat u bëjnë mirë prindërve sado lart qofshin ata. Gjithashtu ti ke përfituar një të mirë tjetër, sepse meleku i cili është përcaktuar dhe ka vetëm detyrën të thienë se të, të thotë amin dhe ti gjithashtu. Pra për çdo besimtar dhe besimtare meleku thotë amin dhe ti gjithashtu. Me mira, me miliona amin dhe ti gjithashtu i shtohen në mosëvafeve të tua dhe i shtohen peshores tande. E pra, një lutje e tillë Pado që lutoj për falje dhe mëshirë për besimtarët dhe besimtarët. Kjo është një lutje e përgjithshme, duke kërkuar falje për veten, për prindrit, për gjith besimtarët dhe besimtarët, të gjallë apo të vdekur qofshin, ne përfitojm shpërbime të shumta tek Allahu Azza wa Xal. E pra, të tilla vepra nuk duhet të lihen mënjanë dhe të lihen të shpërfillen dhe të mos përdoren nga besimtarët dhe besimtarja, është logjikshme. Qosmallahu subhanahu wa ta'ala që të na mundsojë që vazhdimisht të lutemi për njëri-tjetrin dhe ta ndjejmë këtë lutje dhe të ndiejmë dhe praninë melekut kur ai lutet për ne. Një adhurin tjetër dhe një shprehje e solidaritetit në gjithë shoqërinë dhe përhapies së dashurisë, afrimitetit dhe konsolidimit të marrëdhënieve të besimtarëve me njëri-tjetrin është dhe përhapija e salamit. Por salami duhet kuptuar Pra kjo është i përshëndetja islame, është përshëndetja me të cilën Allahu subhanahu wa taala e këshilloi dhe e mësoi njeriuën par, e parë, Ademin alayhis salam. Që në momentin kurati i hyr shpirti në trup, për Allahu subhanahu wa taala fryn shpirtin në trupin e tij, Allahu subhanahu wa taala e udhëzon që ai të shkojë dhe t'u jap selam një grupi melekësh. Pra, pasi ai ja i jep selam dhe ata i kthejnë selamën, e njofton Allahu subhanahu wa taala duke i thënë që kjo do të jetë përshëndetja jote dhe e pasardhësve të tu. Kjo është një përshëndetje e cila do të jetë e përitshme. Filloi dhe nuk ka për të mbaruar kurrë, për ata që janë të lumtur dhe për ata që Zoti Xheleshanu i zgjodhi për të qenë banues të xhenetit të tij. Por kjo është një përshëndetje madhështore, një përshëndetje e cila në formën e saj më të plotë do të vijë nga Allahu Azza wa Xal. Kur besimtarët hyjnë në xhenet, Allahu Subhanu Teala do t'i përshëndesë ata me selam. Dhe kthimi i selamit nga ana e besimtarëve do të jetë ashtu sikurse themi në fund të çdo namazi Allahume antë selamu, aminkë selam, të bërë këtë ja dhe lë gjelali, o lë ikram. A zëtë ju në, ti e selamit dhe prejteje vjen selami, të bërë këtë ja dhe lë gjelali, o lë ikram. Të shumëta dhe të pa fundme dhe të pa numër të janë begatit dhe mirësi dhe tua, ja dhe lë gjelali, o lë ikram. O ti që e pronari, po se duesi i madhështis dhe bujaris. Përshëndetje madhështore, e cila nuk duhet të trajtohet nga bes Thjesht si një përshëndetje pa një kuptim në vetvete. Po ajo përsëritet vazhdimisht dhe si e tillë, ndoshta përsëritet dhe pa u menduar dhe medituar në të. Por nuk duhet të ndodhë në këtë mënyrë me ne. Ne duhet të kemi parasysh që gjatë kësaj përshëndetjeje, ti jemi të vetëdijshëm se çfarë themi. Ti jemi të qartë, pra në këtë fjalë me cilën ne lutemi për besimtarët. Selami, përvetëse është përshëndetje mes myslimanëve dhe myslimaneve, është një lutje dreituar Allahut Azza wa Jell për vëllezërit dhe motrat e besimit në Allahun azza wa xal. Prarti lutesh për vllain dhe motrën myslimane duke thënë assalamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhe është e mira që përshëndetja të drejtohet me këto tre pjesë. Pra assalamu aleikum. E para assalam është nga emra të Allahut azza wa xal. Prartë sikur lutesh për besimtarin dhe thua paqja e Zotit qof mbi ty. Zoti qoftë dhe u kujdesë për ty që ti ti je i ruajtur nga çdo emet, nga çdo siklet, nga çdo e keqe. Pra letje te selam, pra assalamu Allahu azza wajal, paqja që të shoqërojë ty në gjithë jetën tënde, edhe pas vdekjes tënde. Për këtë është një lutje e mrekullueshme. Që ti bën për vëllezërin tënd dhe motrën tënde muslimane, që Allahu subhanahu teala ti e gjithmonë ndihmuesi dhe shoqëruesi i tyre në jetën e dunjas dhe pas kësaj jete. Ti shoqëroj paqja Allahu azza wajal, ti shoqëroj së dyti wa rahmatullahi ti shëfqëroi mëshira e Allahut azza xhel. Çdo njerë i ka bon, çdo njerë, domethën ka lëshime dhe mangësit në punë atij. Prandaj ka nevojë për mëshirën e Allahut subhanuhu teala, ka nevojë për ndihmën e tij, ka nevojë për mbështetjen e Allahut azza xhel. Në momentin kur ti lutesh dhe thua assalamu alejkum, paqja qoftë me ty. Allahu azza xhel qoftë me ty. Mëshira e tij qoftë me ty. Të mëshiroft Allahu azza xhel dhe të fut në mëshirën e tij. و بركاته پر نिवेल इतरेट dhe begatit dhe bereqeti i Allahut azza wajal, te cilat jan te shumta dhe te panumerta. Dhe nese ne lutemi, pra e themi selam in kete form, pra duke u lutu per nje riteten dhe duke medituar ne kete qe themi. Duke synuar ne vetvete te lutje per besimtarit per vlezritan, per te gjith ata te cilvet ju drejtohor dhe u jep selam, Allahu subhanahu wa taala ka vendosur melekun qe thot Aminu, aleke, amin wa lekemithlu. Amin, zoti ju pranoft edhe ty gjithashtu. Pra Ti përfiton nga çdo person të cilin e përshëndet, përfiton një sevap, përfiton një mirësi të madhe me të treja këto nivele të mirësive. Sa më shumë ti shtojmë selamin dhe sa më shumë të lutemi për njëri tjetrin, aq më të shumta do të jenë sevapet të cilat ne i përfitojmë nga Allahu Azza wa Jell. Madje është presyneti që kur ne ecim në rrugë të shoqëruar me vëllezërit tanë, dhe nëse mes nesh dhe vllajit tonë Kaloni penges, gur apo drua apo çfarëdo qoftë ajo, as presioneti që përsërit të japësh selam. Në momentin kur ju ndanë diçka dhe përsëri kontaktoni me vllain, i thua assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kjo është mirësi e cila nuk duhet lënë pas dore, sepse është këshilluar nga Allahu subhanahu wa taala dhe profeti sallallahu alaihi wasallam. Është një burim të mirësh që shumë njerëz neglizhojnë dhe nuk i japin rëndësinë që i takon. A dyshim që parhapija e selamit, dhënia e selamit Dhe lutja për besimtarët dhe besimtarët është një cilësi e besimtarëve. Cilësia e besimtarëve që kanë iman të vërtetë në zemrat e tyre, sepse profeti sallallahu alejhi dhe sellem e ka shpjeguar imanin e vërtetë dhe të plot duke thënë që të duash për vllahin atë që do për vete. Dhe niveli më i pakët është lutja për vëllezërit dhe motrat tona që Allahu subhanahu wa taala të jap të mirën në dynjën dhe në ahiret. E pra selamën mund përsëritet gjatë ditës me 10 herë. Sa herë të takojmë një person ose një grup personash, dhe është një mirësi e pashtershme për se vaje, për fshirje gjunafesh dhe për bëreqjet nga Allahu subhanahu wa taala. Ku dihet, mbase në një selam, në një lutje e një vlli dhe një motre myslimane, mund të, të vinë të mirë edhe beqati që as nuk e ke menduar dhe as nuk e ke llogaritur ndonjëherë. Prandaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam, që në momentin e parë kur erdhi kur mbriti në Medinë, ju dretuav besimtarëve dhe fjalët e para që ai foli dhe u tha besimtarve në shtetin eri, në shtetin islam, pra në këtë shoqërit e rej që përndërtohej, u dretoj një fjallë dhe tha, e njërës për hapni selamin, për hapni selamin dhe jepni ushqim, pra ushqeni atë që ska, ushqeni njëri tjetërin, gjë që të regon mbështetje, solidaritet në shoqëri, përkujdesje për të gjith pjestarë të kësaj shoqërije, me i përkujdesje ashtu si kur se do të dëshiroje për vetë Faluni natën kur njerëzit janë në gjumë dhe normalisht në këtë falje lutesh për vëllezrin dhe motrën, lutesh për të gjithë shoqërinë. Dhe Meleku qëndron pranëje dhe lutet për ty që të hyjnë në xhenetin e Zotit tuaj me paqe. Subhanallahu. Përfitironi një shoqëri në të cilën individët e saj kujdesen për njëri-tjetrin siç kujdesen për veten e tyre, për fëmijët e tyre, për gratë, për nënat, baballarët, vëllezërit dhe motrat. Një shoqëri në të cilën të gjithë njerëzit duan për njëri-tjetrin atë që duan për veten e tyre dhe urrejnë për njëri-tjetrin atë që e urrejnë për veten e tyre. Padoshmëri shoqërie e tillë është një shoqëri që Allahu Subhanu Teala ka për të zbritur breqet beqet me gati të mëdha nga qielli dhe nga toka. Sikurse ka thënë Allahu Azza wa Jell, sikur banorët e qyteteve dhe vendeve, të besonin dhe të ishin të devotshëm, do t'u hapnim atyre breqet nga qielli dhe nga toka. Por sa ata përngjeshruan dhe nuk e pranuan këtë ftesë të Allahut Subhanu Teala, ftesën e gjithë profetëve dhe i kapëm dhe i ndeshkuam ata për shkak të gjinnafëve të tyre. Por këy ka qenë përfundimi atyre që shprofillën ftesën e Allahut subhanahu wa taala. Feja e Allahut azza wa jalla është e thjesht. Është e kapur Allahut subhanahu wa taala të thjesht, por se kjo është një fe kolektive. Është një fe në të cilën të gjithë mbështetin njëri tjetrin. A e keni vëreë që edhe në namaz kur ne lutemi, nuk lutemi individualisht. Por se themi iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm Te Ti ndihemi kërkojmë. Pra dretohemi me grup. Dretohemi në kolektiv sepse jemi të pafuqishëm, të pavlefshëm, jemi të pa rëndësishëm që të dretohemi Allahut subhanahu wa taala vetë si person. Se jemi të mangët, kemi gjunafe të shumta, kemi mangësi në punën tonë, por i dretohemi Allahut azza wa xal si kolektiv, të gjithë së bashku. Dhe vetëm ati ja kërkojmë ndihmën, jemi të pafuqishëm, kemi nevoj edhe si individ që Allahu Azogel të në ndihmoj, të reguloj që është jetona. Po kemi nevoj edhe si shokëri, që Allahu Azogel të reguloj që është jetona dhe mardhenit me njëri tjetëri. Pra kemi nevoj për Allahu Azogel. Dhe pasaj për sëri themi, Ihdi në sirat al-mustakim, na udhëzo në rrugën e drejtë, jo më udhëzo, mua, na udhëzo në rrugën e drejtë, sepse ne nuk ecim do të vetëm në këtë shoqëri ose në këtë në këtë botë në cilën ne jetojmë. Kemi nevojë për njerëz, kemi nevojë për vëllezërinë e motra atë cilët janë mbështetës dhe ne të ngushëllohemi me ta kur ecim. Madje Allahu subhanahu wa taala edhe nëse janë të pakët mbështetësit tanë në këtë dynja, në kohën ku jetojmë, Allahu subhanahu wa taala na ka ngushëlluar dhe na ka thënë se shoqëruesit tanë janë më të mirët e të mirëve, janë më të mirë që ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Thjesht ne të ndiejmë të praninë e tyre, pra ata që bindën Allahu dhe profetin Ata janë së bashku me atatë të cilët, Allahus përnu ta'ala i begatoj me të mira në dynja dhe në akiret. Nuk e filluar nga profetet, në bijina o së të dikin të sinqertet, o është shuhetaj, dëshmorët, ata që luftunë dhe dhanë gjithë shka në rrugë në Zotit, o s'alihi dhe punë miret. Pra njeri u ka nevoj për bashku udhëtar, pra nda dhe në lutemi së bashku. Lutemi të gjithë, sepse kjo fe është një fe kolektive. Dhe në lutemi pë Dhe kjo është diçka e mrekullueshme dhe sjell si begati për të gjithë pjesëtarët e kësaj shoqërie. Elusim Allahun Subhanu Teala që të na mbush zemrat tona me iman, të vërtet, të mbush zemrat tona me dashuri të fortë për njëri-tjetrin. Dhe të shqetësohemi për çdo pjesëtar të këtij umeti dhe të lutemi me sinqeritet për ta siç lutemi për veten tonë. Elus Allahun Subhanu Teala të për hap selamin mes nesh. Dhe Elu Zotin Gjallëshanuhu që gjithmonë të jetë në ndihmën tonë dhet na ndihmojë që të sillim ashtu sikur sa ai dëshiron, që ndronim me për në përpjesën e dytë të këtij emisioni, duke folur diçka për dobinë e selamit. Allah e shpë blef <tipar> ussalat, lezer, Allahu ju shpëmblef me të mirë. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Elhamdullillah, us-salatu was-selamu ala rasulillah. Për vëllezër, elhamdullillah, farënderimi tek Allahu Teazza wa Jalla që na udhëzojnë këtë fe, na udhëzojnë këtë besim dhe na udhëzojnë në të tilla mësime të vëra dhe udhëzime të mrekullueshme. Padoshim për hapjen e selamit ka dobi të shumta, ndër të cilat ishte edhe hadithi që përmendëm kur profeti sallallahu alejhi dhe selam mbriti në Medinë, fjalët e para me të cilat ai u dretuar kësaj shoqërie të re, e cila po ndërtohej, ishin ja Yohannas ayuniris El-salamu per hapjen e selam, selamit, jepni ushqim, faloni natën ku njerzit flen gjum, që të hynë në xhenetin e Zotit tuaj me selam me paqe. Ndër hadithet të cilat rregojm për rëndsinë e përhapjes së selamit, është dha hadithi të cilin e transmeton Imam Buhariu, Allahu mëshiroft, në të cilin profeti është pyetur, pra tregohet se profeti Al-salam është pyetur nga dikush dhe i cili e ka pyetur dhe ka thënë, "Cili është Islami më i mirë?" kushtet e islamit më i mirë i një personi dhe ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam që islami më i mirë është të japësh ushqim, pra është ndihmësa, të kujdesurit për të tjerët, jo vetëm me fjalë lutje, por dhe me veprime. Dhe me fjalë dhe me lutje, pra të japësh selam atij që njeh dhe atij që nuk e njeh. Për atë lutesh, thyesh burim të mirë, me veprat të tua, me fjalët dhe me lutjet të tua. Pra edhe ky është një hadith që tregon për rëndsinë e selamit dhe për faktin që ai që përhap selamën, por selamën jo vetëm me fjalë, por selamën duke çliruar zemrën nga çdo lloj urrëtie, cmire, haseti, keqdashje, animsie për vëllezërin dhe motrën myslimane. Përta pashtor zemrën tënde nga çdo lloj ndjenje të keqe, sepse selami nuk mund të plotësohet vetëm në këtë mënyrë. Ju jo e dini shumë mirë hadithin e profetit sallallahu alejhi dhe sellem, në të cilën ai ka përgëzuar 3 herë një person që do të hyjë në një portë Saji është për banorëve të xhenetit. Pra një ditë, profeti sallallahu alejhi dhe sellem ishte ulur në xhaminë së bashku me shokët e tij. Dhe tha, tani nga kjo portë do të hyjë një person që është er nga banorët e xhenetit. Hyri një person i cili sapo kishte marrë abdes dhe gjymtyrët dhe miqra e tij pikonte ujë, hyrin në xhami, falë durëkat namaz dhe u largua. Po kështu ndodhi edhe ditën tjetër. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem tha dhjetë fjalë, nga kjo portë do të hyjë një person i cili është nga banorët e gjenetit, përseri unë i njëti person me të njëtën një një përmje, fali dure katë namazë e u largua dhe po kështu ndodhjë dhe ditën e tretë. Pas tretë ditësh, me këtë dëshmit profetit sallallahu e insillem, për këtë person të thjesht, pa njohur me sahabëve, pa njohur me së njerëzve, një njeri thjesht nga besimtarët, pa nga sahabët e profetit sallallahu e insillem. Shkon nga pas ti, ibn Umar, i kujdesim si gjithmonë Shkon dhe e pyet ose e shoqëron këtë person dhe i thotë a më pranon të vinë në shtëpinë tënde sepse këtu dhe ashtu i tregoj një arsye të caktuar. Dhe përta vërejtur pra se çfarë punë kryen ky njeriu që meritoi këtë shpërblim të madh xhenetin, pra dëshminë profetit sallallahu alejhi dhe selam që është për banorëve të xhenetit që në këtë dhunja. Dhe e vëreyti për 3 ditë rresht që ai nuk kryen ndonjë punë të veçantë si sahabët e tjerë, për namaznate, dhikën e zakonshëm dhe ato punë të zakonshme që i kryenin Të gjithë në atë kohë dhe lut sallallahu alaihi ve salam që edhe ne të kryejmë diçka nga këto punë. Në fund ai e pyet dhe i thotë: "O Filan, profeti sallallahu alaihi ve salam të përgëzoi 3 herë me xhenet." Dhe vërejta që nuk e ke kryer ndonjë punë të arsyeshme, nuk vërejta ndonjë ndryshim të madh mes punëve të tua dhe punëve të tjerëve. Çfarë mendon se është shkak për të dëshmit profetit sallallahu alaihi ve salam? Përgjigjja e tij ishte kjo: "Nuk e di në një shkak tjetër, në veçanë, por se un bëj një një punë para se të bie gjumë." Më bëj diçka para se të bije gjumë. Para se të flëgjum, e pastroj zemrën time nga çdo ndjenjë keqe për vëllezërit dhe motrat myslimane. Para nuk flëgjum dhe nuk e mbyll syt pa e pastruar zemrën, gjoksin tim, shpirtin tim nga ndjenjat e qërcia. Pra kërkoj falje për ta, kërkoj që ta pastroj, më them ndjenjat e mia kundrejt tyre dhe pastaj flëgjum. Ja kjo ishte ajo që ai kryente dhe meritoi xhenetin me një vepër të tillë. E pra, selam i duhet konsistoj për kërishët në këtë qështje. Pastruhet zemra jonë dhe të lusim Allah nështë për pache, mëshirë, begati dhe mirësi për vetën tonë dhe për vlezëri dhe motra tona, duke mos qënë vetëm një fjalë që përseritet, por se një fjalë që thuet me sinceritet dhe ndihet me zemër, duke pastruar zemra tona kundret njeri tetrit. Sepse është e ta një malkuar a i që ndërhynë mesnesh dhe fut armisinë, Fot Allahu subhanahu wa ta'ala nahet Kur'anore surën Isra, thuaj robërve të mi, adhuruesve të mi, se tat Allahu xhejel, "Yaqul latihi ahsana", çka thon atë që është me mira. Në zegu bejnë hum. Dhe më e mira. Inna shaytane yanzahu bainahum. Shaytani mokuar, fut sherrin dhe përçarjen mes tyre. Yanzahu bainahum. An-nazghu është futja e përçarjes, e urrëties, e cmirrës, e grindjeve të kota, të pakuptimitas, dhe kjo mund të mënjanohet duke thënë më të mirën. Patimet kujdesshëm në fjalë, timet kujdesshëm në mënyrën si drejtohemi në atë çfarë synojmë me fjalën dhe komunikimin që kemi me vëllezërit dhe motrat tona. Le të flasim dhe të komunikojmë me ta ashtu sikurse dëshirojmë që të tjerë të komunikojnë dhe të flasin me ne. Le të lutemi për ta sikurse të tjerët ne dëshirojmë të lutem për ne. Pra, le të thonë atë që është më e mira sepse shejtani mallkuar ndërhyn dhe fut armiqësinë mes tyre. Sepse shejtani mallkuar është armik i qartë, i shfaqur i hapët njëriut. Pra, selami duhet jepet në këtë formë. Thot Profeti sallallahu alejhi vesellem: Nuk keni për të hyrë në xhenet derisa të besoni. Dhe të besoni në mënyrë të saktë dhe të vërtet, le të sinqert. Dhe nuk keni për të besuar me një besim të plot, të qartë, të vërtet, të çiltër derisa të duheni me njëri tjetrin. Subhanallah. Besimi konsiston ka që ne të duhemi me njëri tjetrin. Pra ne të duhemi për njëri-tjetrin dhe duam për njëri-tjetrin atë që duam për veten tonë. Pra nuk keni për të besuar derisa të duheni me njëri-tjetrin. A ju trëgoj për diçka që nëse e veproni, keni për të dashur me njëri-tjetrin dhe ka për të futur dashuria mes jush, përhapni salamin mes jush. Përhapni salamin me fjalë, duke kuptuar atë që thuhet, përabli salamin me zemrat tuaja duke i pastruar nga ndjenjat që keni për njëri-tjetrin, duke kërkuar falje duke u lutu për një ritjetër në mënyrë që të futet dashuria dhe meleku të lutet për ne dhe thotë amin edhe ty gjithashtu. Pra kjo është mënyra se si ne mund të duhemi për Isallahun Subhanuhu Teala dhe mund të pretendojmë se kemi përhapur selamin dhe kemi përshëndetur një ritjetër me një selam të saktë dhe të dobishëm. Shumë njerëz kur japin selam dhe kjo është një çështje për ta mbyllur me këtë pra këtë emision, shumë njerëz kur japin selam e japin atë me shenjë ose me gisht nuk e veprojmë këtë formë ose duke bën me dorë, por kjo nuk është një mënyrë saktë edhe nëse selamit, nëse nuk shoqërohet me ato fjalë të cilat na ka mësuar profeti sallallahu alejhi dhe sellem. Selami mes besimtarëve është assalamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pacë zoti qoftë mbi ju, mëshira dhe berëqeti e beqajit të tij. Thot profeti sallallahu alejhi dhe sellem, përshëndetja e jehudëve është me gisht. Përshëndetja e krishterëve është shenjë me dorë, kurse përshëndetja jonë është ajo që dihet, ajo që është përcaktuar dhe thot profeti sallallahu alejhi dhe sellem. Nuk është prenësh ai që i përngjasson të tjerëve, dhe ndjek mënyrën dhe rrugët e tyre në të gjitha çështjet. Pra ne duhet që të kemi përshëndetjen tonë, mënyrën tonë të përshëndetjes. Nëse njëriu është i larg dhe thjesht i bën një shenjë, porse duke e përsëritur duke thënë selamën me vetvete, kjo është çështje që nuk ka problem. Por se do jo të bëhet kjo mënyra jone e përshëndetjes. Mënyra jone e përshëndetjes është Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pra është një lutje, përvetëse është përshëndetja është një lutje drejtuar Allahut Azza wa Jael, për begati të shumta dhe me dobit që i dëgjuat Eloh Allahu subhanahu wa taala që të na jap iman të pastër, pastroj zemrat tona nga çdo semundje, nga çdo të mir, haset dhe urrëti, nga çdo errëmirësi dhe nga çdo thëtie nga shejtani i mallkuar deni ti kemi një trup i vetëm që dëshirojmë për njëri-tjetën atë që duam për veten tonë el usallahu subhanahu wa taala të na jap begatin dynjës dhe naheret assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum